Першою картоною у нас буде по на сьогоднішній темі ранок, яка вийшла по 29-рік номер 4 і з Ісус і писання. Під виразом писання розуміються пророчий відділ писання. Відмітьте собі, коли там стоїть, таке слово ставлено, нижче так тяга йде, мається на увазі.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 вона точно йшла цим тягом, вона точно так і закінчилася. Іменно тим, що було на часі. Про це він часто потім повідомляв. Ну, як ми вже встигли замітити, навіть сподіваюся на те, що ми вже читали цей артикул дома, бо про це було наговорено, наголошено раніше, читайте, що так він постійно і що і свідкував про всі ті праці, котрі. Він виконував, то сказано було, сьогодні збувається такий то пророст. Це підкресла і сильно, з таким вираженням, що слухи Господа перед собою не можуть бачити довго шляху. Хіба таки, як поставлені тут у цьому артикулі. Це до науки показується. Так от, кожен, хто підняти його слуга, він повинен знати.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 Я думаю, що ця тема, яка сьогодні взяла початок, далі треба розвивати свій хід, вона багато відкриє мочи на ті речі, котрі ми ще, можливо, думали, що вони були пожиточні, а на самому вони нічого нам не давали. Тому-то ви повинні бачити свої праведність, свою віру. І іменно себе у призначенні його, в його тільки погляд. У нашій темі особливо з натиском, так підкреслено було показано, ми запрошуємо вас, не наповняйте свої посуди тим, чим його ви не, по, не, не подає на часі. Це принесе вам школу. Хоч би стільки не знали, ніякого виміру вам не дасть. Думаю, що ви самі починаєте впевнятися. Що многі з вас багато мали інформації, знання. Це в случаї, коли в ньому немає порядку, то немає ряду. А навіть якщо ви назбирали, він проявляє такий ентузіазм при вільному читанні. А тепер запрошую вас, де воно було вам пожиточне. Ви можете сказати, що воно вам зарадило якісь справи, що йому. ви знали, що відповісти комусь, хто запитував вас, той сувопрошку вашому, та й ні більше. А його ви відповідати будуть? Хіба його такий екзамен устроює нам на глибину, на широту пізнання Біблії? Ні. Глибина і ширина восприйняття його волі на часі, Нашу участі там, це наш екзамен постійний. Котрого запитую від нас його. Та не про те, журється, що, що перед людьми будете казати, а про те, журється, що, що його і відповідати будемо. То перед його екзамен стоїть тільки на предметі його волі. І більше ніяк екзамен ми не видаємо. Тобто він від нас не вимагає більше. Це є початок, цеї хіді кінець нашої праці. Так, думка така стояла, там підкреслює. Хочу звернути вам увагу на тему сьогоднішнього дня, денної програми.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 Це є іменно такий властивий підхід до всього, що написано для нас. Це так треба робити і так відчати. Так, це декілька слів по питанню наших наук. Я хотів би звернути вашу увагу, слідуючи своїх питанням. Народстава, яка сталася у нас на протиці цього тижня, це був у нас похорон у місті Черкаси.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 Крайні не вистачає у нашій бесіді, у нашому користуванні Словом Бога Його. Публічно ми виступали, читали, кажуть, що йому ручні в руки, не читати програму. І от і все. І коли слухати з вас і сторони, чим промовляє даний проповідник. Не дивлячись на те, що він читає, що ще написано. Написано є одно, а промовляємо зовсім друге. У бесіді виступаючих, читаючих, виступаючих не видно признання зверхності верхністі авторитета Єгове. Не видно того, що ми надавали йому високу авторитетність. Ми там не надаємо йому місця. Ми користуємо словом Його так, як повновладний представник Його. Що і суд має право сказати і передати, кого наліво наліво, кого направо направо, кого на пропасть, в пропасть. Хто це говорить? Чому це ми так промовляємо? Чому в словах наших, вже вони так, не лише на публічному викладі, то і в а навіть між собою? Коли ви, наприклад, розсудаєте про яку справу, то коли послухати вас, то це не слуги говорять, це говорять господа. У позиції слуги час не чути голосу. Десь голос слуги. Голос слуги він має відбити. У голосі, у його колистої словами видно, що він місце своєму господину дає. Він дає йому признання там. Він буде боятися взяти слово до рішення і вдарити його кимось. Ну, в нас тільки кнуте, палки кнуте. Чому? А тому, що ми рахуємо, якщо не знаємо точну правду, тоді да, хто рахує так, то є абсолютно власть. Ви рахуєте, що де точне знання правди, там абсолютно власть. Як думаєте? Знання точної правди дається всій організації його, видимі і невидимі. Абсолютно і Його. Його Ісус Христос і Його обіщує Його Чому ці люди, хто мають точне знання правди, уродують власть з верхньої Хіба це ви вважаєте що знання точної правди дає право говорити голосом суді, визначенням судді бо це ще й мало того так ви то слово берете так говорите ти там, а то зробить так І виберете слово від живого Бога Рахуйте, що Кожне слово Боже, це і честь Бога Не ділема честь І ви берете слово і говорите Це слово має то-то зробити, а то слово має так зробити А то слово має так зробити Кому це ми приказуємо? Кому це ми вказуємо? Ну і в конеці концов, а хто ж ми, якщо ми такі прикази ми даємо. Рішення такі даємо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 Ми ж користуємося позицією слуги, а користуємося фактом, користуємося тим, що як господа, як судді, як вершителі, іменно долі людських і так далі, так далі або якихось обставин. Так не чинити. Мої слова, котрі я говорю до вас, не для того, щоб вас критикувати, а для того, щоб разом з вами розсудити. Властиве користування словом Бога і ви читали Біблію, наприклад, книга Єздрав, книга Ліємії, інші книги, які поміщують записані спеціальні записані місця у Біблії виділені, де людське сотворіння приходить перед представниками влади, світа, цього, чи кого-нибудь другого, то є з І він говорить, починає безду говорить йому так, це в Біблії записано. Царю, повіки живе. Якщо угодно тобі, то нехай буде так, це моє Боже. Ми коли-небудь так промовляли. У словах цих видно, що Він надає Йому місце, признає Його власть. І Він тільки прошення дає, Він тільки маленьку частину дає. Так підходять до носителів власть. У нас носителі власть – це існує Ісус Христос. Хто з нас підходив так? А як думаєте, записано то в Біблі, де чого? Просто знати, що хтось до кого звертався, щось в нього одержав. Цілком. Це наука, щоб ми знали, як правильно обращатися з людьми, словами його, один до другого, як правильно признати власть. Носителів власті. Ну коли ми так звертаємось до носителів власті, ну в багато нижчому положенні, як раба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 Прийдете додому, понаходіть ці місця в Бібії, я дещо вам кажуть книги. Книга пророка Даніла, наприклад, теж несе в собі цю інформацію, особливо 9 голова. Не пророк Даніїл, він е, зайнявся вичисленням пророчих книг пророка Єремії, так і пино там. І він вищив, що 70 років часу полону ізраїльського вже закінчилося. І коли закінчилося, уважно читайте 9 голову пророка Данія. Що ж там теж?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 Отже, принесе його і треба стати в позиції відповідні. Хотів би я, щоб ви розуміли так, той дух, та позиція, хто з вас ще пам'ятає молитву, тему молитву, яка вчила нас, як прийти при лицей голову в молитві, то так іменно той дух завжди має нас супроводити не тільки в вночі молитви, а завжди, коли користуємося його словом. Відчувайте, що ви є під невольні ви є раби. Відчуваєте що позиція ваша має бути точно вимірена, як раб, а не господа і суть. Так, давай будемо діяти, так говорити, і так якраз відношені свої будувати. Хотів би звернути вашу увагу на таку річ. Приходилось такі речі спостерігати. Коли яка-небудь оказія у нашій організації негативна, понятно, якась таке з погушенням. Вчинилась перекин перелецем якого з твуги Єголи <плес> і він відчувся в потребі тут же таки вчитати, виписати закон і сказати, в цій справі оце направлення і все. Чому? На бесон ще так треба заплатити, ось цю зарплату. Браті і сестри, а ви чи знаєте, що написано і друге? Що судь без милості тому, хто милість не оказав. Читали це? Так от не дивіться, як ті священники зраїльського народу лиш написали. то, що написано, то написано буква. що написано і по присутній смилості. А як його немає. А коли наша бесіда сплошна від початку до останку, ніякої милості немає на нивіці, на немає на мивіці. то дивіться не на те, що ви правильно по букві йдете. Христос прямо сказав, суд тому без милосердя, його не дасть милосердя, хто милосердя не виказав. Отже, й будемо вчитись іначе, користуватись, хово Бога іначе. І коли ви відчули у собі якийсь такий поштовх,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 а тоді будемо бачити, чи ми є готові орудувати духовно. Духовності цього вимагають. Це не говорить про те, що на порушення ми закриваємо очі. Ні. А це говорить про те, що ми правильно користуємося законами. Ось про ці речі хотівмо. Користуйтесь Словом Бога, не тільки тоді вимінюючи букву Його. Якщо Буху будете орудувати без присутності Духа, самі тобі вам. Просто не користуйтесь. Іначе біда собі буде. Неживав обідок. Ну от, і ті дручі нагадати вас. У кого вас і питають до поданих до боку. Інформацію я теж читав там, то якось, хочете, не є викручення, я не шукаю тут але сама акустика, вона якось так відгління йшла, що такий річ читатів вийшло, як то, що якогось приказчика. Я, я себе аналізував і під час того немі, що то скоровно що це треба робити цим достатком. і це, я думаю, що дідеш війти і батьох можна сказати. Я говорив тільки, як би казати, беру причину посліднього похорону, тому що послідній похорон тільки підтвердив те, що цього часу сплоші рядом стояли. А це можна спостерігати, коли два собі собеседники стоять, коли вони вирішують питання, а між тим вирішенням питання є там ще й Бога, Бого встану. А тепер подивіться, як вони тебе в слову роблять. Не в положенні рабов, а в положенні Господь. Нам категорично заборонено це робити. Іначе положення Господь у за нас займає тільки Ісус Христос і Його обічні хто. А подивіться на себе, коли ми огородаємо Слово. Як настрій? Кого ще є питання? Слухайте вас. Слухайте, набіг. зробили його, з тим, що подякувати йому за те, що він жив у цій телеекстресі для того, щоб нас отрезвити і щоб ми могли побачити наш невиколювний стан у цьому. Тому що це не просто є наша, наша бесіда, наприклад, були дачи свідоцтва, бесіди між нами, а це і позиція, тому що ці слова наші, ці вискази наші говорять нашу оцінку, як ми ділимо нашими цінами для того, щоб його видаємо свого простого. Це просто вершки того, що фактично що воно є всередньо у кожного з нас. Якщо, наприклад, ми керівні не будемо робити, то я думаю, що будемо робити озвучитленням іменно цих глибоких керів, щоб це було знищено все, те, що є і заховане. Добре. Чи є ще питання у кого? Немає.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 Ну, у нас тепер нема того і присутності залу, присутні лише служителі. Ваша думка, от подана була тема, чи ви тут бачите та суть, що ви чули своїми вухами, що там її записано? Чи бачили ви ту суть? Бачили. бачили. Ну, от якщо ви бачили, ви знаєте, що ви, коли ви сказуєте, то для мене пощіше нічого не означає звичайні слова букви, коли він повторяє слова теми. І ми зі слова теми прекрасно розуміємо, і поки ми ще їх довго-довго будемо пам'ятати. З вашим головем так скоро не виходить. А ваш дух який? От було б добре, що ви сказали духа свого. Який ваш дух Бог коли ви слухає? Радість. Радість. Ну, якщо радість, це ще не кінець відповідаєте на вопрос. А радість куди тягнула? До праці, чи можна якогось кажуть, відпочатку, ну, переносно кажуть, що на пляж десь, десь посидіти, ну це переносно так говорить. То куди тягнула радість? Тебе, а решта? Так само, так ну от якщо так само, то значить все добре, це нам цінно. Якщо це радість, то в який бит та радість направляється, якщо до праці, це друге діло. Майте на увазі, що тільки працюючим його і відкриває, і вчити, і допомагає, і нікому більше. Ну то все, тоді собою.